Тепер він справді розумів, як це за дзенським вченням жити два дюйми над землею, коли ти не ходиш, а, мов би, літаєш. Раніше, скільки він не медитував, скільки не самозаглиблювався, як не зрікався згідно з повчаннями великих вчителів, побутової суети мерської, а такого стану. Не досягав, то виходить, що буддизм помиляється, і просвітлення настає не тоді, коли позбуваєшся всіх бажань, а навпаки, коли з'являється одне бажання, велике і чисте. Але стан два дюйна над землею розвіювався, коли Серафим згадував про майбутнього лійного чоловіка. Тоді його знову охоплювали скажені ревнощі, і він хотів володіти нею сам. Отже, все-таки, буддисти вчать правильно. Бажання породжує страждання, а бажання мати, володіти, панувати породжує страждання, близьке до пекельних мук. Пекло, яке завжди з тобою. Пекло приїсподнє, як і царство небесне всередині тебе. Вельми досвідчений у цих справах Арбурел Небелюк-Нобелюк пояснював, що рай – коли потрапляєш у якусь солодку залежність. Алкогольну, наркотичну, любовну, харчову, кондитерську, сексуальну, а є ще, кажуть, залежність від влади. І вона – Найсильніша, пекло ж, це коли виходиш із неї за власною чи чужою волею. Аби хоч трохи наблизитися до тієї незбагненної країни глухих, серфим дивився телевізор із вимкнутим звуком і пробував слухати музику так, як це роблять лухонімі. Клав долоні на колонки програвача, і намагався відчути вібрацію. Вчителька мови розповідала, що глухі навіть так танцюють на дискотеках. Вони вловлюють вібрування підлоги і рухаються в такт. Виходить дуже гарно, стильно і вишукано, бо там відсутній будь-який фарш. Якщо не отримав імпульсу, то й не продовжиш його власним тілом». Ні тобі вульгарності, ні двозначності, ні якихось масних натяків, що нерідко можна побачити в озвучених танцях. Весна прогресувала, а разом із нею і Серафимове любовне шаленство. В рідкісні хвилини прояснення розуму отямся дурню, згадай, як вчили Будда всяке бажання, породжує страждання, і Христос, якщо праве око твоє спокушає тебе, вирви його, відірвися від неї, забудь у тебе своє життя, у неї своє, отямся, істину кажу тобі. У нього з'являлася надія на порятунок. Але це тривало недовго. Зазвичай він жив із постійним душевним болем, Замішаним на ревнощах, хіті та високому, як йому здавалося, коханні. Якось Серафим повів лію в модну крамницю під гордою назвою Бутік, прості Франція і запропонував їй вибрати собі парфуми. Смак її Серафима не розчарував. Пізніше він прийшов у цю ятку сам. Купив собі пляшечку таких же парфумів і відтоді, коли не зустрічався з Лією, жив із цим ароматом удома. Одного разу на конспіративній квартирі, снотливий секс, як подумки, називався з огляду на її вагітність Серафим, він вловив якийсь нехарактерний для неї, проте дуже знайомий йому запах, що линув від її рук. Коли все закінчилося, він узяв блокнот і ручку. «Чим пахнуть твої долоні?» Вона зашарілася і опустила очі. У Серафима спалахнули ревнощі, і незнанна досі лють на неї, яка нічого не робить, аби цих ревнощів у нього не з'являлося, хоча могла би, але коли він прочитав, це твій лосьйон. Я купила собі пузирьок. У магазині знайшла по запаху. О, Господи, Сарафим мало не знепритовнюв від перечуття несподіваного щастя. Навіщо нашкрябав він кривими літерами? Згадую про тебе. Сарафим почав її обцілувати. Цілком. Він дивувався сам собі, це були вже далеко нецнотливі братсько-сестринські поцілунки, але ще не сексуальні. Це було щось нове для нього: якась духовна еротика, бездонна ніжність, всеотяжне, тихе, ледь сумовите щастя. Вона кохає мене. Він ніколи не писав віршів, мало того. Він вважав цю справу легковажною, як на філософа, ким, звісно, річ не за фахом, а за світосприйняттям, донедавина ніби й був. Тому й дещо зверхньо, не демонструючи цього зовні, ставився до приятеля поета Нобелюк Нобелюка. Тепер його пробило. На щастя, у нього ще вистачало здорового глузду, не строчити куплети зі звичними в таких випадках римами кохання, страждання, жити, любити. Він згадав, що коли почав опановувати дзен і вперше взяв до рук томик великого поета Мацуо Басьйо, то з передмови трохи ознайомився з правилами віршування в жанрі хайку-хоку. Звичайно, всіх класичних канонів, наприклад, вимоги вкладатися в сімнадцять складів українською мовою дотриматися важко, але чому б не спробувати витримати бодай дух хайку коку, якщо вже нема іншого виходу. Твій голос у квітні, біле на трав'янистому тлі, і я кажу так. Серфем кожного року мало не шаленів від свого саду, коли помащені вапном дерева біліють на тлі молодої ясно-зеленої, ще не потьмянілої від стиглості трави. Але цього року така біда. Тобто любов. Цікаво знати, скільки.